Истинска опора 29-та лекция от младежки окултен клас 8-а година изнесена от учителя на 12 април 1929 година София Размишление Теми Най-красивото лице и най-добре оформената глава Кое държи човека на земята? Материята, теглото, земното притегляне. Както Земята привлича всяка частица от материята, така и Слънцето привлича всяка частица от Земята. Има два вида привличане – частично и общо или колективно. Математиците се занимават с това привличане и правят изчисления и измервания на ъглите, които се образуват при привличането. Казваме, че човек се привлича от земята благодарение на земното притегляне. Привличането, т.е. връзката на човека с земята, се дължи на материята му. Значи материалният човек е свързан с земята, а духовният със слънцето, което символизира Бога. Слънцето в човека е неговото съзнание, чрез което е свързан с Бога. Някои признават тази връзка, а други я отричат. Казват, че Бак не съществува, но въпреки това мислят за него. Едни приемат съществуването на друг свят, освен земния, други го отричат, но от време на време се замислят върху този въпрос. Мнозина се оплакват, че не могат да се освободят от влиянието на този или анзи човек. Защо не могат да се освободят? Защото са попаднали в мрежата му. И мухата не може да се освободи от паяка, когато попадне в неговата паяжина. Как ще се освободи мухата от паяка? Като скъса паяжината. И мисълта, както паяжината, има нишки, с които привлича хората. Следователно, ако искате да се освободите от мисълта на човека, в чиято паяжина сте попаднали, скъсайте нишките й. Минавате покрай едно търво и се спирате пред него. Защо? Привлича ви. С какво? С хубавите си плодове. При това вие не се спирате пред, която и да е страна на дървото, но пред у нас и където плодовете са най-красиви и зрели. Както плодовете привличат човека, така го привличат мислите и чувствата. В това отношение те са плодове на човешкия ум и на човешкото сърце. Като се говори за привличане, явява се въпросът. Земята ли привлича човека или човекът привлича земята? Щом сте дошли на земята, тя ви привлича. Защо не ви е привлякла друга планета? На този въпрос никой учен не е отговорил. Важно е, че земята привлича човека и той може да се ползва от нейната материя, от всички нейни сили. Цялата земя е на разположение на човека, но въпреки това, той не може да се ползва изцяло от нея. Защо? Защото не познава законите й. За да се ползва от всичките сили на земята, човек трябва да я изучава като живо същество. Да се върнем към основната идея – връзката на човека с земята. Говори се за връзка между човешката душа и Бога, за връзка между хората. Каква представа имате за връзката изобщо? Реално понятие ли е връзката или отвлечено? Според околчистите, астралното тяло на човека е свързано с физическото посредством една нишка. Когато астралното напусне физическото, нишката се скъсва. Така е свързан човек с божествения организъм, от който е част. Тези нишки са невидими за обикновеното око, но те съществуват. За да не скъса нишката си състралния и Божествения свят преждевременно, човек трябва да се изучава всъстранно в физическо и в духовно отношение. За това е казано – познай себе си. Не се ли познава, човек изпада в заблуждения. Съществуват два вида заблуждения. Едни, при които човек се подценява, и други, при които се надценява. Човек изпада в заблуждение, когато не може да реши правилно мъчнотиите и изкушенията си, обидите, противоречията, на които се натъква. Те са изкушения и мъчнотии, с които трябва да се справите. Как ще се справите с обидата? Ще се повдигнете в съзнанието си, за да не ви засегне. Работете върху себе си съзнателно, за да се справите с мъчнотиите си и да придобиете практически резултати. Ако не работите върху себе си, нищо няма да придобиете. Като работи, ученикът развива мозъчните си центрове, проявява способностите си и лесно решава своите задачи. Един от въпросите, който спъва мнозина, е въпросът за съществуването на Бога. Често хората се запитват, съществува ли Бог или не, имат ли връзка с Бога, в прав път ли вървят. Ако връзката ви с Бога е силна, никакви съмнения и колебания няма да ви смущават. Човек трябва да има такова убеждение, което да издържа на всички сътресения. Каквито и сътресения да има, физически или духовни, връзката му с Бога трябва да бъде канара, опора на неговия живот. Скъсали се тази връзка, човек излиза от своята орбита, от орбитата на слънчевата система и отива в друга система. Не е лесно човек да влезе в друга система, да прави нови връзки, да създава нови отношения, все едно да скъсате приятелските отношения с някого и да създавате нови. Най-силни приятелски връзки са нези, които съществуват от детството. Новите връзки са по-слаби. Колкото по-дълбоки са корените на дървото, толкова по-добре се развива то. Не е позволено да се пренася дърво от едно място на друго. Колкото повече се пренася, толкова повече губи силата си. Съвременното градинарство е дошло до развитие, което отговаря на сегашното човешко съзнание. Сегашните градинари кастират дърветата безразборно. Все едно да косата си, без да знаете какво представляват космите. Жената като магнетична натура носи дълга коса, понеже магнетизмът върви по дълги криви линии. Мъжът като електричен носи къса коса, електричеството се движи по къси прави линии. Хората трябва да знаят кога и колко дарежат косите си. Космите са изразни известни сили, които действат в организма. Когато се устройва един организъм, едновременно взимат участие магнетизмът и електричеството. Ако преобладава магнетизмът, жена се създава, а ако електричеството, мъж се създава. Изобщо при създаването на един организъм става преместване или придвижване на клетките. С една дума, всичко в природата е в движение. Земята се движи в пространството а заедно с нея се движат всички живи същества. И човек сам за себе си се движи в някакво пространство. Промените, които стават на Земята, не се дължат толкова на Слънцето, колкото на движението на Слънчевата система в космическото пространство. То не е еднородно, съставено от различни полета с различни енергии, но това е отвлечен въпрос, който не ни интересува. Вие сте дошли на Земята – и тя ви интересува. Казвам, човек е дошъл на Земята и трябва да живее, да се изучава, да познава своето естество. Не е достатъчно да разбирате само отношението си към Земята. Трябва да разбирате и отношенията си към Слънцето, защото животът идва от него. У някои хора има надмощие влиянието на Юпитер, от други на Сатурн, от трети на Венера, от четвърти на Луната и тъй нататък. Понеже влиянието на Слънцето упава, чето хора отстъпва на другите планети, те са обеднели, лишили са се от живот. Правилно е Слънцето да има господстващо влияние върху човека или с други думи казано. Много идеи вълноват човека, но една трябва да има господство в него. Тя трябва да, да заема в умствения му свят такова място, Каквото взема Слънцето в Слънчевата система. Една от причините за невръстенията се дължи на слабата връзка между човешкия организъм и Слънчевите енергии. Ако засилите тази връзка, невръстенията ви ще изчезне. Който е свързан с Слънцето, той води добър, разумен, морален живот. Като ученици на Великата школа, вие се интересувате от окултните науки, по-специално от астрология, за да се опознавате. Ако изучавате астрологията механически, малко ще се ползвате от нея. Трябва да изучавате психоастрологията, т.е. отношението на астрологията към душевния живот на човека. Астрологията и останалите окултни науки имат смисъл, когато се прилагат при самовъзпитанието. Да се възпитава човек, това значи да се починява на великите Божии закони не от страх, а от съзнание, както планетите се починяват. На Слънцето, на Земята, на всички планети е казано да се движат и те се движат. И на човека е казано да се движи. Кажат ли ви да излезете навън, трябва да излезете. Учителят казва на ученика да излезе и той излиза. Това е послушание. Някой видял мечка в гората и бяга от страх. Това не е онзи страх, за който се казва, че е майка на живота. Начало на мъдростта Който не е минал през разумния страх, не може да бъде мъдър. Всички познават страха, но има разлика между разумния и неестествения страх. Когато влезе в разумния свят, човек трябва да разбира законите му и да се съобразява с тях. Ти стоиш на релсите на една линия и философстваш, без да забележиш, че за теб идва влак. Каква дума трябва да ти кажа, за да те предпази от опасността, която те очаква? Штам съм вън от релсите, ще ти кажа ела, мога да ти кажа още излез. Думата ела има отношение към приятел. Излез означава начало на нещо, а влез създаване на връзка. Думата «излез» започва с буквата «И» – истината. Казано е, че истината освобождава човека. Който не излиза, не може да бъде свободен. Който не влиза, не може да образува правилни връзки. Значи излизането и влизането трябва да се разглеждат като съзнателни, разумни процеси. Каквото правите, всичко трябва да бъде разумно. Ако говорите, ще се съобразявате с унези, на които говорите – не можете ли да постъпите така? По-добре мълчете. Свободен съм да правя каквото искам. Не си свободен. Външно можеш да бъдеш свободен, но не и вътрешно. Не всякога човек е свободен външно и вътрешно, а от него се изисква външна и вътрешна свобода, тоест е. делата да отговарят на убеждението му. Ще кажете, че се нуждаете от знание. Така е. Знание е нужно на всеки човек, но ако не може да го приложи при самовъзпитанието, знанието е безпредметно. Какъв смисъл има да давате на пьяницата пари? И тъй. Пазете връзката си с Бога като истинска опора на живота. Докато сте свързани с Бога, вие ще изпълнявате Неговата воля, ще взимате участие в Неговото дело. Скъсате ли тази връзка, всичко ще загубите. Прилагайте Божиите закони не механично от страх, но по любов и разположение. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 29. Лекция от младежки и клас 8 година 12 април 1929 година София